Këj është vari një grua jeromake në vitin i 135 p.K. Prindërit e quajtën Claudia, ajo e donë të të shoqin me gjithë zemër. Lindit u djemë, ishte këndshme në bised dhe e fort në dorim. Bajt i shtëpin, tori lesh. Gratë që unë njo, mund të përshkruen po ka që thjesht me njërështë të vetëm. Më, që enët e bakrit i fërkon të më rërë. Lë, që ndoron të te për për të bitë, ajtësa ndëshkua me jetë të shkurëtër. Shë, të cilës asë kushë si e merte për të rëshi. Hë, që se hishte nga goja të vlajnë vrarë përbesishtë. Kë, që hishte pushë nga fëtyra me një maskë vezë dhe shëqeri. Fë, që e para s'pulloj që fustani bardhë kombinohet dhe të rëta fil të verdh. D. Që e kuroste një vitë përkryrë në mëngët të të shoqit, edhe kur e dinte që a i podiltë të më një grua tjetër. G. Që i bënd të të gjithë për të qarë kur vejton të të vdekurit. P. Që shkon të e mirë me të vjerën. S. S që bëndë të një abort në gjithë të gjashë të mëjë. Të, që kishte gjithmon një thije të ikur, që rapi dhe të qeshër të ëmbël. Në, që piqë të kafe të mirë nëse i ndodhej. Rë, që e mbante të vshetë që shiste gjakë. Zë, që e mblodhi me duar zorët të birit, kërëja përblanë si tëreni i mëndrave. Vetëm me një reshtë, ekonomikë si tekste të telegramave, njizet qëndarë ka një rokje, ma të të shtuju për gjithë gabime nga pononësit e postës, si e vetë një mënyrë për të mbajtë urmendë. Vetëm një reshtë, një vitë vetë me pandër prerje si portreti Don Kishotit në duar të Pikasus. Ju kujtoni së është e letë,